Видра. Видри – савці родини куницевих, які полюють у воді, поширені в Європі, Азії та Північній Америці. Хоча селиться цей звір на суходолі біля водой, все ж більшість часу проводить у воді. У підземних норах самка видри народжує двоє-п'ятеро малят. Довгий хвіст видра використовує як корабельне стерно. Шерсть двох видів під і захисний покрив. Очі і ніс розміщені на верхній частині голови, щоб краще бачити і дихати під час плавання у воді. Вуса довгі чутливі волосини, якими вона відчуває кожен рух у воді. Зуби довгі й гострі, пристосовані для розривання здобичі і розгризання раковин. Гострі кігті допомагають видрі копати. Кінцівки з перетинками для швидкого плавання. Видра живиться рибою, меншивить савцями, птахами, жабами, раками та комарами. Полюючи у воді, видри вправно плавають і пірнають. Молоді видри дуже грайливі. Бігають і плавають на випередки. Найулюбленіша гра – спускатися з крутих слизьких берегів, засніжених або мулистих. Морська видра – Калан живе у північній частині Тихого океану. Більшу частину життя проводить у морі. Цей цінний хутровий звір частенько плаває на спині і катає на собі своїх малюків. Гепард Гепард – струнка хижа кішка з плянистою шерстю і довгими сильними ногами. Це найшвидші тварини які можуть бігати зі швидкістю 100 км на годину. Гепарди зустрічаються на відкритих рівнинах Африці на південь від Сахари. Гепарди здатні швидко долати тільки невеликі відстані. Вони навздоганяють свою жертву і, стрибаючи, збивають її. У самок гепардів народжується до чотирьох малят. Сіре-пухнасте хутро малят гепарда – Нагадує хутро бурсука-медоїда. Борсуки цього виду настільки агресивні, що ніхто навіть не наважується наближатися до них. Таке маскуюче забарвлення малят гепардів захищає їх від ворогів. Раніше гепарди жили на півночі Африки, у Південно-Східній Азії та Індії. Але тепер хижацьке полювання на цю красиву тварину призвело до загрози зникнення виду. Гепарди стали рідкісними навіть в Африці. Скринька фактів. Гепарди – єдині серед тварин родини котячих, які не втягують кіхті. Це допомагає їм швидко бігати і хапати жертву. Довжина тіла гепарда – 140 см, хвоста – 80 см.